Bé, molt bon vespre. Anem a donar inici a aquesta sessió del ple de la Corporació amb el primer punt de l'hora del dia, que és aprovació al plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contactes d'obres i instal·lacions i els de concessió d'obres públiques. Senyor secretari. En el objectiu oficial de l'Estat número 261 barra 2007 aparece publicada la ley publicada la ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público. La entrada en vigor de la cual es va a producir el pasado día 30 de abril de 2008. Esta nueva normativa de la Ley de Contratos del Sector Público establece en el seu artículo 98.3 que las entidades que integran la administración local ...podrán aprobar ples de cláusulas administrativas generales... ...d'acord en las sebas normas específicas. per parte de la Diputación de Barcelona... ...se han confeccionado nuevos proyectos... ...de ples de cláusulas administrativas generales... ...adaptados a la nueva normativa... ...de la Ley de Contratos del Sector Público... ...es cual han estado objeto del informe favorable... ...per parte de la Comisión Jurídica Asesora... ...y publicados al BOC número 15... ...de data 17 de genero de 2009 y en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña sin 1304 de data 26 de enero de 2009 en el mar de una actuación de asistencia y cooperación local per par de la Diputación. Fue enmendret en la legislación, la legislación aplicable tal y como ya han expresado en par en los antecedentes de FED ves establecida esencialmente en el següents preceptos iuris: artículo 98.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, artículos 42 70.2 de la llei 7.985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local articulo 277 i 278 del decret legislatiu 2-2003 del 3 reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya articulo 50.22 del ROC segon l'article 98.3 98 de la llei de contrats del sector públic establir la possibilitat de que els centres locals puguin aprovar ple de clauses administratives generals es siempre efectivo el dictamen del consell de Estado, órgano consultivo de la comunidad autónoma respectiva, en aquest caso, la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña. Tercer, el artículo 278.3 del Test Reforzo de la Ley Municipal y de Regimen Local de Cataluña establece expresamente que corresponde al Plenio Municipal la aprobación de los de las cosas administrativas generales de acuerdo en el procedimiento establecido per las ordenanzas locales. Por todo eso... El de la eh, se propone al ple la corporación la adopción del segundo acord primer aprobar inicialmente el ple de cláusulas administrativas generales aplicables a los contratos de, de obras, instalaciones y de concesión de obra pública que costan al expediente en los términos que han estado adaptados y de acuerdo en el que establece la ley 32-2007 la ley 30-2007 de contratos del sector público el test de aquel pleito es el mateix que que aparece publicada en el bolletín oficial de la provincia de Barcelona en, del número 15 del día 17 de U de 2009 en referencia a los tipos de contratos següents contratos de obras, e instalaciones y a las de concesión de obra pública elaboradas por la publicación de Barcelona Tercer, somete el expediente a trámite de información pública y de audiencia de las posibles personas interesadas por un termine de 30 días a los efectos de presentación de alegaciones y sugerimientos a partir de la de la publicación del anuncio corresponden en el bulleillo oficial de la provincia de Barcelona publicar sangregle ser sangre referencias del sa cosa adoptadas y de, y de el anuncio publicat al boletillo oficial de la provincia en el diario oficial de la unidad de cataluña y en y a un michá de comunicación escrita diaria encar de 9 no aver no reclamación y sugeriment trametre referir ple a la resta del expediente tra a la Comisión Jurídica Asesora por su informe representativo per mitad de la Consejería de Gobernación y Administración Públicas todo eso de acuerdo con el que dispongan los artículos 278 del tercer repos de la Lleida Municipal de del Regenamiento Local de Cataluña aprobado por el Decreto Legislativo 2003 de 21 de abril y 8 y 10.3 de la Lleida 2005 de 2 de más de la Comisión Jurídica Asesora. Facultar l'Alcaldia, presidència per a signatura de quals documents siguin necessaris per a l execució del present acord. Sennyor Saldoni, sí bona nit, uh, en aquest punt d'ordre del dia el que portem en l' aprovació és l'adaptació la, a la nova llei de contracte que es va aprovar el 30 d'octubre del 2007 i que el, la Diputació de Barcelona ha publicat doncs, un plec de clàusules per poder fer les contractacions i llavors també doncs, l'Ajuntament la, ha de redactar les de clàusules administratius particulars per cada una de les obres que es contracta en aquest, en aquest punt el que fem és aprovar el, el marc jurídic general que va aprovar també la Diputació de Barcelona adaptant-se a aquesta llei del, del Parlament Alguna intervenció? Per part d'iniciativa? Per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel si sí, van a nit, en primer lloc més constatar que el primer punt en tantem que obrir de si l'aprovació de l'acte del ple anterior. Ens allarguem molt, portem les actes molt tard i després el debat que es pugui generar al voltant de l'acte la gent tinc la sensació que ja no són un record de massa. Entendríem que el normal seria que s'hages portat avui a aprovació. De del últim ple no està beta. Sí. Va ser una va ser el dia 18 i. No va haver Respecte al punt 1 de l'ordre del dia del ple alguna qüestió no per part de grup socialista, per part de d'esquerra republicana. tampoc procediríem a votació. Pots a favor. Potsser en contra cap extensió queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és aprovació del plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis de subministraments altres contractes administratius i els privats. Senyor secretari. La proposta o el dictaminada d'aquest de acord es, està redactada en els mateixos termes que la proposta anterior. Únicament varia el objecte de los plecs, que seria el plec de clàusules administratives generals aplicables a los contratos de consultoría y asistencia de services de suministraments, a otros contratos administrativos y a los contratos privados que constan al expediente en los que en los términos que han estado redactados y tal como establece la ley 30/2007 de contratos del sector público. Todo lo demás del dictamen sería sería igual que el dictamen anterior. señor Soldani Sí, en aquest punt d'hora del dia és exactament el mateix que l'anterior però és per a públics, contactes públics i privats és l'única diferència que s'adapta doncs a la com diu el punt d'hora del dia de consens d'obres públiques i privats Peix de subministraments altres contractes administratius i els privats Perdó. Alguna intervenció per part d'iniciativa per part del CUP, no? grup socialista, Esquerra Republicana procediríem a la votació vots a favor vots en contra cap abstenció, queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de d'hora del dia que és proposta de modificació de les bases d'execució del pressupost municipal per l'exercici 2009, senyor secretari atès que en el ple de data 17 d'abril 2009 es va aprovar definitivament el pressupost general municipal per l'exercici 2009 juntament amb les seves bases d'execució y el sanesos que le integran antes que per regular el funcionamiento del órgano territorial de participación de Cabrianas es necesario concedir bestesta de casa fisa pero un import máximo por un import máximo en cada reposición de 2.000 mil euros a los següents habilitadas al presupuesto de la op de Cabrianas es ya un vocal de la junta de veis de la OTP de sinat para aquesta que fondos han de estar situados en una cuenta bancaria restringida de casa ficha a non de en el cual les, las, las entradas de fondos no, no mes pueden ser las procedentes del Ayuntamiento y las surtidas de fondos no más serán para atender las despesas corrientes de carácter periódico de las siguientes clasificaciones económicas 2.13 reparaciones y conservación 2.27.9 altas contratas prestación de servicios 2.27.24 de mantenimiento de la vía pública de Cabrianas las habilidades hauran de justificar periódicamente las despesas realizadas vis las bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2009 y concretamente la base 34 donde regula el funcionamiento de las vestidas de caixa fisa vis, vis el que establece el artículo 190 del test reforz de la ley reguladora de las hisendas locales aprobado por telial de crédito legislativo 2.2004 de 5 de marzo bis el informe de intervención la Comisión de Informativa de Hicienda, Gobernación, Regimen Interior, proposa al PLE la adopción de los següents acords. Primer, aprobar inicialmente la modificación de las bases de la base 34, Vesteta de Casafisa, de las bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2009, afegiendo el segundo contenido. Apartado 1 de la base 34. La apartado ad is... Al presidente de la OTP de Cabrianas y a un vocal de la Junta de veís de la OTP designado por la cuesta. una nueva clasificación económica. Docent de mantenimiento de la vía pública de Cabrianas. Apartado 2 de la base 74, el Limpor máximo en cada reposición será de 2.000 euros para el funcionamiento de la OTP de Cabrianas. Según, expulsarlo al público por un término de 15 días con Taz. A partir del segundo día, el de la publicación del correspondiente anuncia al buñetín oficial de la provincia, a fi y efecto de presentación de alegaciones o reclamaciones que dan las bases de ejecución modificadas definitivamente aprobadas en caso de no presentarse CAD. Facultar, facultar al señor alcalde y presidente tan ampliamente como en derecho sigue posible para la asignatura de todos los documentos necesarios para la tramitación de este acuerdo. Bé, en tot cas abans de proseguir el ple, eh, del públic assistent hi ha cadires eh, buides aquí entre i si volen seure que potser estaran més còmodes i, i en tot cas a l'últim despatx també hi ha cadires que són que es poden fer servir eh? d'acord, d'acord, doncs en tot cas doncs, eh, donaria la paraula al senyor Serra perquè fes la presentació del dictamen senyor Serra Bé, bona nit el que portem avui en no el ple no és res més que, que acabar de definir certes, bueno, una eina per tenir més, més llibertat doncs, precisament a l'OTP de Cabrianes ara cediré la paraula a company, al senyor Andorra que, que, que, que en, en tant que president de la mateixa OTP us acabarà de definir exactament en què consta i també com, com ja bé ha dit el, el senyor secretari el que fem és o si sigui, modifiquem les bases del pressupost ben bé per dotar d'una bastreta de 2.000 euros precisament a l'OTP, en la qual aquesta vestreta hi haurà que, com, com a persones acreditades o habilitades, el propi president de l'OTP i una persona del, i un vocal de la, de la mateixa associació de veïns. I bé, doncs res més, és un tema, un, un punt molt curtet i el que faig és cedir la paraula al senyor Andorra. Gràcies. Senyor Andorra, com a president de l'Òrgan Territorial de Participació de Cabrianes, la paraula... Sí, gràcies, bona nit. Bé, el, el tema que estem tractant és un tema legal molt menor que dintre de l'Organisme Territorial de Participació de Cabrianes doncs com que fa molt poc temps que està en funcionament el que estem fent, mica en mica, és d'anar dotant de totes les qüestions legals i les eines necessàries perquè tal per tal que l'Organisme Territorial de Participació pugui anar desenvolupant les seves eh, obligacions i els seus drets entre alguns dels seus drets doncs, va ser doncs, dotar-lo de pressupost i ara el que estem fent és que els els membres que formen part de lOTP doncs, puguin disposar d'aquest pressupost amber amb diner líquid. I per tant,s doncs, cal fer aquest petit ajustament eh, legal dintre de les bases d'execució de, del pressupost, per tal de què els puguin disposar de diners, doncs, per pagar factures, doncs, per pagar petites reparacions, qüestions molt bàsiques, molt senzilles que entenem que són necessàries i que per això però que és necessari també que passi per ple. Per tant estem votant una qüestió legal, molt bàsica que és per tal que l'OTP pugui funcionar d'una forma correcta. Gràcies. Alguna intervenció per part d'iniciativa? Senyor Hinojosa. Sí, bona nit a tothom. Amb el grup d'iniciativa pensem que, que la Cabriana té aquestes necessitats. Nosaltres pensem que es podia haver fet un informe una mica de, de quin seria les deficiències i, i la gestió que es tenien de fer i si era per reparació de la via pública però bueno, això no és el més important, el tema és que iniciativa no vam aprovar el pressupost municipal i aquí hi ha una modificació de, de les bases d'execució i pensem que, que, bueno, que està molt bé que si necessita retiners al poble de Cabrianes pues que, que el demanin però nosaltres en aquest punt eh, ens abstindrem per la raó que és posat, que no, no vam aprovar el pressupost. Una intervenció per part del grup, senyora Anna Gabriel. Sí, en la mateixa línia que iniciativa, plenament d'acord amb, amb donar agilitat i operativitat a la gestió de l'OTP a partir d'una bastreta, però també és veritat que no va aprovar el pressupost en la seva totalitat, per tant, doncs, ens abstindrem en aquest punt. Una intervenció del grup socialista per part de d'Esquerra Republicana. No? Doncs procediríem a la votació... Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 11 vots a favor, eh, cap en contra i dues abstencions, una del grup eh, d'Iniciativa per Catalunya i l'altra de la CUP. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de les dues festes locals per l'any 2010. Sí. Senyor secretari. Gràcies. En data 17 de junio de 2009 Tiene entrar en el Registro General de, de Salien La solicitud de la Directora de Servicios Territoriales a Barcelona Del Departamento de Trabal De la Generalitat de Cataluña De propuesta de dos festas locales del municipio de Salien Per el año 2010 Las festas locales han de ser dos Y no pueden escaurirse Escaures En, escaures en diumenge Ni en cada tres días de festa oficial Un COT Vísel que disposa al orden de 7 de mayo publicada al diario oficial de la Generalitat de Cataluña número 5.392 de 3 de junio en la que se establece el calendario oficial de festas laborales de Cataluña para el año 2010. Tenía en cuenta que la propuesta han de costar las dos festas locales y si el municipio está formado por más de una entidad, también cal comunicar las festas locales de las matesas, si son diferentes de las del municipio, que también habrá de ser en cara que una de ellas coincideis en las pro propuestas por el municipio Fundamental de Derecho el artículo 37.2 del 3 refuerzo del Estatuto de los Trabajadores Real decreto Legislativo u 1.995 de 24 de marzo on, on disposa que el nombre total de festas laborales no podrá excedir de 14 anuales de las cuales 2 serán de carácter local el artículo 46 del Real decreto 2001 2001 barra 1983 de 21 de juliol sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descans, disposa que la propuesta a la autoridad laboral competent ha de ser aprobada por el ple de ayuntamiento. Per todo el que se ha expulsado, la Comisión Informativa de la Gobernación y Reino Interior proposa el per de acción del segundo acuerdo. 1. Pro, proposar al Departamento de Trabal de la Generalitat de Cataluña los siguientes días como festas locales del nuestro municipio para el año 2010. Per a, per a Sayen, el día 3 de junio de 2010, Día del Corpus El día 13 de septiembre de 2010, Dijus de Festa Mayor per de El día 13 de septiembre de 2010, Dijus de la Festa Mayor Y el día 20 de, des, de septiembre de 2010, Dijus de la Festa Mayor de Cabrianas No están en Señora Fernández Sí, hola, bona nit a tothom bueno, és, aquest punt també és un punt molt curtet i que cada any es porta a terme per el uh, Departament de Treball ens demana els dies que seran festius a Sallent i tal i com ha dit el senyor secretari serien el dia 3 de juny uh, per la Diada de Corpus a Sallent el 13 de setembre també per uh, Sallent i per l'agregat de Cabrianes el 13 de setembre Festa Major i el 20 de setembre Festa Major de Cabrianes demano a del resta de companys, gràcies Molt bona intervenció per iniciativa, per part del CUP Grup Socialista, Esquerra Republicana, no procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 12 vots a favor, eh, cap en contra i una abstenció del grup de la CUP. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és aprovació i modificació de la plantilla de personal laboral de l'escola de música. Vot en contra. Abstenció. esposa consideración de reunirse el dictamen següent. Juntamente al presupuesto municipal para el ejercicio 2009, se va a aprobar la plantilla del personal de este ayuntamiento. Al motivo de la re reorganización e implantación de un nuevo modelo pedagógico a la Escuela Municipal de Música, es hace necesaria la contratación de un profesor a test parcial. Fundamentos de Derecho. Articles 127 i 128 del Real Decret Legislatiu 7781-1986, de 18 d'abril. Articles 70, 72, 74 de la llei 7, 2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Article 283.1 de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Per tot l'exposat la Comisión Informativa de Desención de Gobernación y Regen Interior proposa al ple la adopción del següent acord acords. Aprovar inicialmente la, la modificación de la relación de los llocs de trabajo, plantilla de personal laboral y oferta de trabajo público per el ejercicio 2009, incrementant en un lloc de trabajo los profesores a test parcial de la Escuela Municipal de Música. Segundo, exposar al público el presente acorde durante el termino de 15 días comptar des de l'endemà de, de la darrera publicació al vot o al, o al Diari Oficial de la Unitat de Catalunya per tal de que s'hi si puguin presentar alegacions. En el cas que no és si presentin, l'acord es considerarà definitiu. Trametre còpia de la plantilla al Departament de Governació en el termini de 30 dies a partir de la data de la seva aprovació. Senyora Fernández. Sí, hola. A aquest punt, al bueno, passat a plenari es va aprovar... A les tarifes de, de l'escola amb el qual ja es va entrar una mica en el diàleg de que, seria, que en aquest ple passaria aprentejar-se bueno, el fet d'incorporar una persona a l'equip de, de professors de l'escola de música i que aquesta persona a la vegada també formarà part de l'equip directiu i per un degut a unes reestructuracions i una diguéssim una Reestructuració, doncs necessitem incorporar aquest nou professor i augmentar la plantilla que es va aprovar amb el, amb el pressupost de, de l'any 2009 i demano el vot bon favorable del rearrestar de companys Bona intervenció per la part d'iniciativa, senyor Nojosa Sí aviam eh, el grup d'iniciativa considerem que aquí hi ha un tema força complès que seria hauria de ser un tema de debat en primer lloc, la senyora Ana Fernández mir ja amb sent primer... no perquè ja sé que tens dificultats en primer lloc, lAnna Fernández està dient doncs que això at adona... si m'equivoco podem podria corregir, ha dont d entendre com si això fos una cosa que bueno, eh, aquí el que va passar és que la directora de l'Escola de Música, que ven fer una reunió per, per discutir els temes de de les ordenances i una mica va parlar de l'escola de música i que va explicar alguna que ens va sorprendre una mica a tots i és que resulta que hi havia una professora que pues que estava irregularment treballant jo no dic que se li estigués pagant amb diner negre perquè el que hi havia era una desviació de la, dels diners de la plantilla municipal però clar, estem partint d'una irregularitat flagant perquè la gent que treballa amb les empreses privades, no hi ha una empresa que, que agafi un treballador i vingui i es posa aquí a la màquina a treballar. Això no ho fa una empresa privada. I alerta, estem a l'administració pública i hem de donar exemples. Eh, L'empresa privada s'ho molt bé, primer de fer un contracte, si és de tres mesos és de tres mesos, i és de si és de sis, perquè té una gran responsabilitat. I no crec que l'administració local pugui al·lidir aquesta responsabilitat no és la primera vegada que ja passa això vam descobrir que bueno, també una professora de música estava aquí d'una forma irregular no fa gaire que ja hem vam de que un senyor d'una entitat esportiva contrata una persona perquè vagi a pintar uns vestuaris perquè bueno, perquè jo ho dic perquè sembla que mana més un president d'una associació esportiva que l'Ajuntament i tres setmanes un senyor es posa a pintar uns vestuaris on no hi ha ni contracte i res més, això no pot ser aquí hi ha una irregularitat flagant per tant, des de quan estava treballant aquesta senyora a l'escola de música primera pregunta com és que va entrar i no se li va fer un contracte, segona pregunta una irregularitat i una falta de responsabilitat flagant això no pot ser no pot ser que l'ajuntament, que són 13 els que governen i els que no governem puguem tinc, tinc, tenim de tolerar això perquè aquí hi ha marrons o si sigui, això és un marron Clar, ara vostès que van agafar una senyora vingui aquí a fer música sense contracte ni res portem això al ple i ara el reste del ple que no hem, no hem pinchat res aquí ara ens tenim de comprometre eh, i ser còmplice d'aquesta irregularitat és cert que nosaltres, els d'iniciativa, entenem que si aquestes treballadores estaven en aquestes condicions, és just que a aquestes treballadores se li ha de regular la situació. Per què? Perquè, entre altres coses, suposo que ja feia temps que estava treballant i tenia, un, quasi bé, bés podria dir, entre cometes, un dret adquirit. Què estava passant aquí? Com es pagava tot això? Una irregularitat més. Aquí, de la despesa corrent, s'estava pagant una treballadora, no era de la despesa de personal, o sigui, hi havia una desviació que quan es va aprovar el pressupost municipal s'estava amagant una realitat i és que quan aprovem el pressupost municipal que iniciativa no el vam aprovar igual que altres grups de, de la corporació sempre s'ha especificat la despesa de personal aquí no s'estava especificant això s'estava desviant una definició cap a despeses corrents una altra il·legalitat bé a partir de l'informe d'intervenció, hem demanat l'informe d'intervenció, i diu el següent, que en la partida 1, 4, 2, 5, 1, 3, 1, i 1, 3, 1, 4, 160.000 del vigent pressupost municipal a nivell de vinculació jurídica, la que hi ha una vinculació jurídica, eh, existeix consignació suficient per fer front aquesta despesa durant el mes de setembre i octubre del 2009 quan la despesa dels mesos de novembre i desembre del novembre s'haurà de modificar el pressupost. Per què? Perquè si aquesta senyora se li vol fer el contracte, resulta que en l'anterior pressupost, amb aquesta desviació, tenia fins al desembre. Però com que ara se li farà el contracte, haurem de pagar la seguretat Social, com Déu humana, perquè els treballadors... I les empreses, tots pagam a la Seguretat Social Què passa? Que no s'arribarà fins al mes de desembre Perquè hi haurà més cost I aquesta partida no estava destinada a xins Per tant, hi ha una qüestió de consciència De que és evident que alguna cosa hem de fer amb aquesta treballadora No la podem deixar desamparada. Però també hi ha una altra sortida Ja que vostès, que l'equip de govern són responsables de les seves actuacions no ens vinguin a fer còmplice d'aquestes situacions que han creat vostès és cert que volem que aquesta senyora entri però què passa? a més la deixen desemparada jurídicament perquè el ple aprovarà que 15 dies ha d'estar posició pública i poden sortir al·legacions en les quals els responsables seran vostès per si problema aquí serem tots i serà l'oposició també i l'oposició no hem intervingut en la seva gestió, l'han fet vostè a la seva manera. Per tant, hi ha una altra sortida que la llei la diu molt clara, i és que el senyor alcalde, que és el responsable d'aquesta situació, faci un decret d'alcaldia i faci que diu la següent la, la, la llei. El personal interium i el personal laboral no per no permanentes ho dic en castellà perquè l'he treu de, de la legislació de l'estat i de la, estava en castellà eh? són seleccionados mediante convocatòria pública i el sistema de concurs salvo en els casos de màxima urgència o sigui que vostè com a alcalde faci un decret d'alcaldia eh? i faci un contracte de màxima urgència perquè és vostè el responsable i posteriorment si hem de fer una modificació de crèdit ja farem un esforç considerable doncs perquè aquesta senyora es quedi a la feina i bueno i què, què més hem de dir aquí s'estan produint una sèrie de regularitats en aquest ajuntament de Seyent que l'habilitat és que no l'entén no entén com. com pot pot passar aquestes històries de començar vostè comença aquí a treballar i bueno, ja li pagarem no, això no pot ser perquè hi han unes responsabilitats afegides, perquè pot ocórrer un accident laboral, perquè aquesta senyora pujant les cales podia haver caigut i el mínim que li podia passar és trencar-se la cama i després venen aquestes conseqüències per tant vostès sembla ser que estan fent una política neoliberal que sembla més al president de la República Italiana, perquè això són polítiques no liberals, a nivell local, perquè, és clar quan una empresa no contracta ningú, ai, fica la gent a treballar i no es contrata, aquí tot s'hi val. I el problema és que és això, que no tenen una política, o sigui, que van entrar entrant i al nafen i no els comprometin als grups de l'oposició, que ja tenim bastant feina per justificar la població de sa gent, quan ens diu, tu estàs a l'Ajuntament, sí, i li tenim de fer entendre que no governem, que governa un grup minoritari, li tenim de fer entendre. ja no ens compliquen la vida tant, perquè, clar, hem d'explicar tot això a la població també. Alguna intervenció per part de la CUP, senyora Anna Gabriel. Sí, moltes de les coses s'han dit però per clarificar una mica eh, aquesta treballadora és el segon curs que està treballant es diferir prop d'un any i mig aproximadament després Convergència en tot cas que ho ratifiqui i davant de la pregunta que feia iniciativa de i per què no va entrar a treballar amb un contracte com Déu mana diu vostè no, com Déu mana no, com la llei exigeix i com molts treballadors durant molts anys i molts anys han, han, han, han pagat amb la seva vida justament per poder avui estar degudament assegurats un cop clarificat això que em semblava important per no confondre els termes, dir doncs això que la treballadora no va entrar mm, i no va ser contractada perquè Convergència sempre ha tingut molta reticència a, a ampliar el capítol 1 quan diem capítol estem parlant de personal i ells van estar durant 4 anys dient que aquest ajuntament gastava molt diners en personal i que el capítol 1 era un escàndol i cada any votaven en contra del capítol 1 ara era una incomoditat per ells haver d'augmentar aquest famós capítol 1 que ells estaven tan en contra de que, de que augmentés i van pensar Ah, bueno, doncs tindrem una persona treballant perquè la necessitem, perquè a l'escola de música hi ha nens i perquè si hi ha nens vol dir que hi ha d'haver professors i els professors hi han de ser però que no sigui contractada i així dissimulem i el capítol 1 aquest famós no creix qüestió una treballadora sense contracte amb una administració pública la qual cosa és una autèntica vergonya no és la la única. Eh? No és l'única hi ha hagut en la història d'aquest ajuntament moltíssima gent treballant sense contracte Clar, el fet que nosaltres tampoc vam aprovar la plantilla de personal, tampoc vam aprovar el pressupost, però ara tenir, com bé diu el senyor Nojosa, la responsabilitat de decidir que fem amb aquesta persona doncs per una raó de consciència i sobretot de justícia social, diria jo, doncs evidentment hauríem d'estar a favor de modificar la plantilla, perquè és que si no modifiquem la plantilla no pot ser contractada ni tan sols per decret d'alcaldia. És dir, falta que existeixi la plaça perquè se la pugui contractar després serà eh, via decret d'alcaldia és a dir, ha dit, o després es farà una selecció hi haurà un concurs o després hi ha un concurs més o menys amanit perquè algú guanyi, això ja és una gestió que sí que farà l'equip de govern però per tal que pugui existir la possibilitat de contractar-la, cal que es modifiqui la plantilla i la modificació de plantilla personal li correspon al ple és dir, li correspon a tots i cadascun de nosaltres per tant, com, com he dit doncs perquè, perquè entenem que tot i que no vam aprovar tota la gestió del, del pressupost de la plantilla en el seu moment ara no ens veuríem amb cor de poder justificar seguir tenint aquesta persona sense traball, vull dir, treballant sense contracte doncs evidentment haurem de, haurem de votar a favor, com he dit perquè, perquè, perquè no podem perllongar ja més aquesta situació i tant de bo que es regularitzessin totes les situacions que encara existeixen de persones que estan treballant sense contracte Una intervenció, grup socialista senyor Manol Vens Bona nit Bé, bueno, nosaltres sí que vam aprovar el pressupost i evidentment no tindrem consciència en votar a favor d'aquesta modificació de plantilla. No? Tal com s'ha dit aquí, jo crec que això és una cosa que tenir que haver fet fa un any o fa l'inici del pressupost i potser el... jo insisteixo, com he insistit amb els altres plens, vull dir, a mi sí que em preocupa que s'incrementi el capítol 1, que és el tema de la gent i de la plantilla, perquè crec que l'esforç que té que fer l'ajuntament és un esforç de productivitat. Vull dir, evidentment hem d'intentar amb tots els eines que tenim a l'abast, doncs que amb la mateixa gent es pugui donar molt més servei. No? i l'escola de música no té que ser una cosa diferent. Evidentment s'ha de regularitzar la situació d'aquesta persona i votarem que sí i no tenim cap altre remei que votar que sí i ho repeteixo per part Republicana, senyora Cortés Sí, bona nit a tothom, tots els que ens escolten aquí els que estan a casa eh, bé, he sentit moltes coses i ja no tornaré a argumentar evidentment el que ha dit la, la regidora de la CUP plana Gabriel, perquè certament és així i no ens toca cap més remei que aprovar la plantilla la, la, el canvi la modificació de plantilla de personal perquè si no, no hi ha cap més manera actualment de fer, de poder contractar aquesta persona no seria la nostra manera de fer no seria la nostra manera d'obrar en l'anterior legislatura vam treballar moltíssim per regular tota la, la plantilla de, de l'escola de música que la major part estaven sense contractes i ens va costar molt però vam aconseguir i vam fer tota una planificació perquè això hi hagués una continuïtat no només amb això sinó també amb les seves, amb les seves condicions laborals que no les tenien i ara doncs, no tirarem enrere mmm, sense aprovar aquesta modificació de plantilla perquè ens hi veiem obligats. Per tant, l'aprovarem, però no perquè considerem que això estigui ben fet. Senyor Fernández. Sí, eh, de fet, aclarir eh, algun tema i alguna altre ja l'aclariré l'Anna Graviel uh, comentar que aquesta persona quan vam entrar a nosaltres uh, uh, ja estava incorporada amb l'equip de professors de música exactament la data no la tinc ara present però ja hi era i nosaltres ens vam adonar de la situació i aquesta persona uh, en aquells moments uh, no, li anava, no estava segura o no li anava bé al formalitzar el tema del contracte també explicar una miqueta que el fet de l'escola de música el tipus de professorat o la necessitat que tens en aquest moment un professor que sigui experimentat amb determinats instruments no és fàcil de trobar-lo i normalment els professors de l'escola de música en funció dels alumnes que s'apunten i del instrument que necessiten ha d'anar variant la jornada per tant, és un, un palet complex aquesta persona es va manifestar a principis d'aquest any que ja estava interessada i fins i tot també hi ha hagut un canvi de, de l'equip de, de directiu i això ha fet que ella estava per 3 hores setmanals i el fet de que ara al setembre estarà bastant més, primer, perquè entra l'equip directiu però ha estat una sèrie de factors pels quals no s'ha no s'ha formalitzat abans, vull dir, ha hagut una mica de tot primer, uh, va entrar per 3 hores uh, segon, va haver un moment que la persona que buscàvem o per l'instrument que buscàvem a aquesta persona no li anava bé i, bueno, doncs ens hem retrasat una miqueta però hi ha hagut diverses diverses coses que, que han portat a terme que es porti ara i ara també se li amplia bastant més pel fet que entram amb l'equip directiu i bueno, doncs el formalitzem perquè sí, també est est estem segurs i, i hem sab sabem que hauria d'estar formalitzat però hi ha hagut una sèrie de petites coses que per fer-les encaixar doncs, han passat uns mesos d'il·legalitat en un moment donat Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Nojosa la senyora Fernández ara diu que, bueno, que aquesta senyora que va estar un temps jo tinc entès, quan vam fer la reunió per parlar de l'escola de música la directora va venir i va dir que hi havia una senyora que no, que es tenia de fer el contracte és més, va dir que si no se li feia el contracte presentaria la seva dimissió com a directora això va ser així o no? o sigui, va venir amb una situació dient, la meva companya o l'assegureu o jo tinc de rebellar me contra aquesta situació. Això va ser séixins. I a partir d'aquí, el grup que estava allà ens vam enterar que hi havia una regularitat. No hi ha una justificació. S'ha fet malament i s'ha s'ha portat les coses malament. Nosaltres ja estem d'acord contra aquesta senyora, però amb el mal procediment no ens calarà. Per tant, nosaltres ens tindrem amb aquest tema. Una altra intervenció. Senyora, Gabri Anna Gabriel Sí, nosaltres ja hem recomanat en alguna ocasió que, que quan, quan hagueu d'assumir responsabilitats és millor que les assumiu i, i no intenteu justificar el que no és justificable Senyora Fernández, hi ha molts factors aquí que juguen en joc, sí, evidentment que vostè em digui que a una treballadora no li anava bé fer el contracte i que per això va anar passant el temps, què vol dir? Si jo vinc aquí a l'Ajuntament i dic que no em va bé complir la llei o no em va bé pagar l'IBI o no em va bé pagar l'impost de circulació m'ho acceptareu? Si això, això o sigui, no hauria de formar part de l'argumentació d'una regidora de personal d'un ajuntament és dir, doncs si la persona no li va fer el contracte segurament hi ha molta gent que té necessitat de treballar i que estarà disposada que se li faci el contracte això per començar 3 hores a la setmana, potser quan va començar a treballar treballava 3 hores a la setmana, però li prego que vostè repassi el que ha cobrat aquesta senyora des del mes de gener i el, el, el, la suma total de diners que ha cobrat al final de cada mes vindria a correspondre aproximadament a una jornada sencera diguem les coses pel seu nom, va començar com a suplent, és veritat que és complicat que quan un professor de l'escola de música es posa malalt eh, hi ha com un, un, un, una xarxa de professors que es donen un cop de mà que se supleixen les classes i això funciona bastant entre escoles de música i un dia puntual sí que pot passar que hi hagi un professor que vingui a fer la classe de clarinet sense contracte, correcte així és com estava aquesta senyora quan vosaltres veu entrar puntualment quan calia no faci veure que aquesta situació s'herida de la legislatura passada perquè això és mentida i un altre factor dels que ha fet que sigui complicada la gestió és que vostès van donar la seva paraula de que el nou equip directiu podia començar a treballar perquè vostès donaven la seva paraula de que aquesta senyora estaria contractada Mira, jo quan dono la meva paraula m'ho penso molt bé perquè entre altres coses la intento complir o procuro complir-la sempre per tant, jo donar la meva paraula d'una cosa que no sé si puc complir, prefereixo no fer-ho i vostès ho van fer van dir-li que sí, i que tirés davant l'equip directiu aquesta senyora ja estaria contractada van donar la seva paraula i es van quedar tan amples perdoni, però si depèn del ple és dir, si avui no aprovéssim això aquesta senyora no pot estar contractada com van vostès, amb quina cara van vostès davant de la gent, dient-li sí, sí, comença, comença l'equip directiu que sí, home, sí, que aquests requisit que ens demaneu us donem la nostra paraula, que això tiraran endavant en base i Sincerament, preferiria que admetéssiu que hi ha una persona que fa dos cursos electius que està treballant sense contracte que això un ajuntament no s'ho pot permetre i que avui per fi posarem fil a l'agulla perquè això no torni a passar i no diguin res més perquè encara ho espatllen Una altra intervenció per part d'Esquerra Republicana Sí, jo només li diria a l'equip de govern, si plau, que d'una vegada per totes assumeixin els errors que estan cometent en aquesta legislatura Senyor Fernández Uh, sí, uh, bueno, aquesta, aquesta persona també, uh, també és cert que per, perquè una persona pugui cobrar de l'Ajuntament també existeix uh, la prestació de serveis que es paga pel capítol 2 és a dir que també no és, una, no és anormal també a la fórmula de, de, de que tinguem un professional que faci una prestació de servei i que hi hagi un, un rebut és a dir, que tampoc és una situació tan anormal I si sí, ara estarà d'una altra contractada per l'Ajuntament I tindrà una altra situació diferent Però com a professional també es poden tenir contractes de prestació de servei Bé, debatut suficientment eh, Procediríem a la votació Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 12 Vots a favor? Uh, cap en contra i una abstenció del grup d'iniciativa. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta d'aprovació del nomenament de gerent de l'emissora emisora municipal de la ràdio. Sr. Secretari. El estatut de la emisora municipal de ràdio de, de la ràdio en el seu article 8 estableix que el gerent serà designat i cessat pel president d'ajuntament a proposta del consell d'administració de, de la ràdio que el día 1 de julio de 2009 se va a celebrar la sesión ordinaria del consell de administración de la emisora municipal Radio Allén y entre altre tres acord es va a proposar designar al señor luis Fo y pericas como yerén de la emisora municipal de radios allén es proposa al pe de la corporación la adopción del según acord nomenar al señor luis Fo y Iperica, y pericas como yerén de la emisora municipal de Radio allén traslladar aquest acord a la interesat y al consell de administración de la emisora municipal de Radio Sallent. Señorafernnández ah, sí ah, una vegada, vegada transcorregut el temps de, de, de poder al·legacions a lo que és es als estatuts, del Consell d'Administració de la Mesora Local, el dia 1 de juliol, es va formalitzar la primera reunió ja del Consell. i una de les coses que havien de portar a terme entre d'altres és, és escollir el director gerent de, de la Ràdio. Uh, després de debatre i tocar varios punts, hem decidit de passar-ho per aquest plenari, de tal manera que al setembre el Consell uh, de la Ràdio ja podria començar a fer les tasques que pròpiament estan designades dintre de, dels estatuts. I aquesta persona que vam decidir entre tots per unanimitat, escollir-lo, la persona que ho ha estat portant fins ara uh, sense la nominació oficial per al plenari. Aquesta persona és el senyor Lluís Font i Periquàs. I espero el vot favorable del rest dels companys. Gràcies. Alguna intervenció per part d'iniciativa? Per part de la CUP, senyora Mebriu. Ho sento, però no verem aquest punt. però com que el govern teniu tres torns i nosaltres en tenim dos, he de contestar la senyora Fernández en relació al punt anterior perquè no convé que confonguem a la gent. Ho sento, senyor Montó. la no, senyora Gabriel, el punt anterior ja ha estat debatut, s'ha explicat, estem en el punt 6è que és el nomenament de gerent de la misura. D'acord, doncs ens centro en aquest punt. Aquest gerent no estarà contractat, aquest gerent farà la seva, perdó, la seva tasca de forma voluntària, per tant no hem de procedir a modificar la plantilla perquè és un nomenament, diguéssim, simbòlic d'una persona que farà la seva tasca, doncs això, de forma absolutament altruista. Um, per entrar a treballar en un ajuntament hi ha dues maneres de fer-ho. O a partir del capítol 1, que s'aprova per plenari, o a partir, com s'ha dit en, en un anterior punt la regidora de governació, pel capítol 2. És a dir, que la persona presenti una factura. perquè Perquè està donada d'alta d'autònoms. Perquè aquí tothom paga impostos. Els que estan contractats i cotitzen a la seguretat social i els que tenen una altra forma de, de contribuir al fons de l'Estat, que és pagant autònoms. En el cas que s'havia comentat anteriorment, aquesta persona no estava donada altra d'una altra d'autònoms i per tant la contractació era absolutament irregular gràcies alguna altra intervenció per parlar del grup socialista Bé, jo només voldria agrair potser, bueno, aprofitar aquest moment per agrair al senyor Lluís Font Periques doncs que sigui el director el gerent, perdó, de l'emisora municipal per el que ha dit abans la senyora Ana Gabriel vull dir, és totalment voluntari que el no quebra fa un esforç vull dir, totalment altruista de cara al poble de Sallent és doncs agrair-li doncs que vulgui ser el gerent. Tres Això és per part de la Republicana. Sr. Fernández Sí, bueno, pues doncs fins també els agraïments per part de l'equip de govern i de tot el plenari i desitjar-li molta sort amb el, amb el nou nomenament i molts encerts. Gràcies. Bé, procedirem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions del grup d'Esquerra Republicana. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta per fer extensiu el pacte nové apartat primer del conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Català del Sol, l'Ajuntament de Sallent i l'Associació de Vins del barri de l'Estació de Sallent, aprovat al ple municipal celebrat el dia 13 de març de 2009, el conveni signat el dia 29 de desembre de 2005 per les mateixes parts. Senyor secretari. <coughs> Ates que el ple municipal celebrar el día 13 de marzo del 2009 va a, aprobar, va a aprobar el convenio entre la Administración de la Generalitat de Cataluña, el Instituto Catalán del Sol, el Ayuntamiento de Sallén y la Asociación de VEIs del barrio de la Estación de Sallén en ocasión de los defectos estructurales de la zona urbana del barrio de la Estación de Sallén. Vice el pacto no ve apartado primer del convenio esmentado disposa. El Ayuntamiento de Sallén... Es compromet a retornar el valor del impost sobre bienes inmuebles abonas per las propietaris afectadas por los defectos estructurales de la zona urbana del barrio de la estación de Salén en con de ay ayuda al, al trasllat la vigencia pero per el cual ayuntamientos compromete a retornar el importe a que este impost será de 20 ans a partir de la asignatura de aquest acord el importe que retornará al ayuntamiento será el equivalente al que valle llenarán genera, anualmente el imos en el supósito de transmisión de habitación intervivos a que se quedará desligado para poder reclamar el retorno del impost abonat en el año inmediatamente posterior en el supósito de transmisión de la habitación mortis causa de los primeros adquirientes y los heredores podrán continuar caudiendo desde los anteriores Fonements DE DED Artículo 22.2.1 del test reforz de la ley de base de régimen local establece que corresponde al ple de la aprobación de las atribuciones que expresamente le atribuyesen las leyes. Por todo eso, la Comisión Informativa de Hacienda, Gobernación y Regimen Interior proposa al ple la adopción del segundo acuerdo. fer extensivo el pacto nové apartat primero del convenio entre la Administración de la Generalitat de Cataluña, el Instituto Catalán del Sol, el Ayuntamiento de Sallén y la Asociación de Veís del Barrio de la Estación de Sallén en ocasión de los defectos estructurales de la zona urbana del Barrio de la Estación, de Sallena aprovat per ple municipal celebrat el dia 13 de març de 2009 al conveni signat el dia 29 de desembre de 2009 entre les mateixes parts en ocasió de les diferents efectes estructurals apareguts a les habitatges de les finques número 1 al 17 del carrer com a Mala Poal segon traslladar el present acord a l'associació de veïns del barri de l'estació a la sessió de propietaris del barri de l'estació, al president del veïns de la plaça de Sant Bernard número 10, número 10 i al president dels veïns de la plaça de Sant Bernard número 11. No obstant, el predictirà criteri. Senyora Arenas. Bona nit a tothom. Aquesta proposta s'ha portat al ple a petició i per part... ...dels veïns del barri de l'Estació... ...que van signar el conveni el 2005... ...pels pisos o plurifamiliars... ...i per demanar l'abonament... ...de l'impost de béns immobles Libi... ...amb igualtat... ...la signatura que es va aprovar... ...en el ple del 13 de març... ...que es va aprovar en aquest plenari... ...per la gran majoria dels grups... ...polítics que el componen... ...entre l'Administració de la Generalitat... ...Incasol, Ajuntament... ...i Associació de Veïns del Barri de l'Estació per als defectes estructurals de la zona urbana barri Estació de Sallent. En aquest conveni, com ja diu el, la proposta que acabat de llegir el secretari, en l'apartat 1 en el pacte novet, especifica els compromisos de l'Ajuntament amb ajuts al barri de l'estació i amb el retorn de l'IBI, de l'impost de bens eh, immobles, abonat per als propietaris durant un període de 20 anys de l'import que es aquest import anualment amb els mateixos propietaris. Hi han contemplats el supòsit 1 de continuïtat de l'abonament per transmissió en vida intervivos i el supòsit de no transmissió eh, ai, perdó, ho he dit al revés eh, de transmissió en continuïtat que seria mortis causa o haureus que poden continuar gaudint d'aquest abonament i en el cas de transmissió en vida per venda o una altra possibilitat intervivos que es, que es diu no hi ha la continuïtat de l'abonament aquest pacte i aquest apartat que especifica aquesta, aquest abonament del, de l'impost des de la rebuda de la petició es va fer l'estudi en aquest ajuntament per part de, dels veïns es va fer l'estudi de la viabilitat de possibilitat econòmica de la proposta i un cop es tenien els punts clars així com el posicionament d'aquest equip de govern al respecte en aquesta petició que es va formular l'ajuntament es va portar com a punt amb una comissió informativa la més propera en aquell moment que ja es tenien clar els conceptes de, de la mateixa per debatre com a punt fora de la convocatòria per intentar també consensuar o saber el posicionament de la resta dels partits polítics de forma unilateral i amb una mica de conversa sobre la postura en aquest punt però d'aquella reunió malauradament no es van treure profit i se'ns va acusar de no saber governar evidentment això va fer que el nostre posicionament, que el teníem clar en aquell moment i que el continuem tenint clar doncs és el que portem com a forma de proposta en aquest plenari perquè es pugui debatre en aquest moment per part dels grups polítics que en aquell moment també se'ls hi va comunicar i sense excepció doncs demanem i manifestem doncs, que hi hagi una majoria a favor d'aquest punt del dia del plenari la voluntat de l'equip de govern és tal com diu la instància a modus de petició per part dels veïns que els ajuts als veïns del barri de l'estació de Sallent afectats per els defectes estructurals, els que ja fa 5 anys, 4-5 anys que han marxat també van marxar per defectes estructurals. Entenem que si no féssim aquesta petició estaríem eh, provocant un greuge comparatiu entre els mateixos veïns propietaris del barri de l'estació. Moltes gràcies. Una intervenció per part d'iniciativa Senyor Nojosa Sí, bueno, jo em volia dirigir a la senyora Ampar Arenas perquè la veritat no entenc gaire el que vol dir amb aquesta expressió que diu de que si es podia consensuar no es podia consensuar l'única cosa que jo recordo la única cosa que recordo de la reunió aquesta que ens sembla que la petició dels veïns van portar Eh, a una reunió que era una reunió de treball és que ningú va dir que no volien consensuar ni no consensual. l'únic que vam dir és que si vostès demanen quina opinió tenen vostès sobre el tema aquest del barri L'Estació o bueno, no, no quina opinió tenen vostè que estan governant això és el que, vam, el que vam dir quina opinió tenen vostès que estan governant perquè són els primers que han de fer les propostes no esperin doncs, que l'oposició li dongui sortides a propostes que es tenen a sobre la taula de l'equip de govern primer vostès fan la proposta i això està una mica també en relació a el que va passar amb la taula que volíem fer sobre la crisi a nivell local, per afrontar la crisi a nivell local és lo mateix, arribem a una taula per afrontar la crisi a nivell local i resulta que l'equip de govern diu quines propostes tenen vostès per afrontar la crisi a nivell local, no, quines tenen vostès que estan governant i l'única cosa que ens va portar va ser els saturats que hi havia a la que ho sabem de sobres que ja de, ja han augmentat un 90% els saturats això és el que ens va portar no, no, són vostès que són els que han de liderar el que governa és el que lidera Enten? no vulgui ara aquí li ha perquè la gent que no sap de què va la història sembla que nosaltres doncs que estem buscant polèmica contínuament no es tracta d'això, simplement era això aclarir això per part del tema de, de la proposta dels veïns bueno, iniciativa pensem que, que és una qüestió no només a gravi comparatiu sinó seria discriminació i és una qüestió d'una eh, posició solidària és evident que això representarà un cost per a l'Ajuntament de Sallent però és que jo sempre havia dit que el problema del barri L'Estació era un, un problema de tot el poble de Sallent a Sallent tenim, tenim antecedents històrics que problemes d'un col·lectiu determinat, que s'estaven cometent injustícies, doncs pues ens vam mobilitzar tot el poble de Sallent, inclús vam fer una vaga general, i vam fer més coses, i potser en el barri de l'estació, si la seva lluita, la lluita que van tenir durant 14 anys que han estat lluitant, si el poble de Sallent es haguéssim mobilitzat més, i ens haguéssim solidaritzat més, i haguéssim muntat un bon pollo, a lo millor en més de 14 anys s'hauria solucionat abans per tant, estem davant d'una situació que per justícia pel part del nostre grup, nosaltres donarem suport a la petició que, que fan els veïns de l'estació que el segon acord era, era millor que el primer i aquí es poden acollir pues, realment, sí, això representarà un cost econòmic per a l'Ajuntament de Sallent però a lo millor, amb el temps haurem de rescabalar també a l'administració i, i a l'administració de l'Estat que com a conseqüència de la mineria, el poble de Sallent ha de, fer algun, ha, ha de tenir alguna algun tipus de de compensació bueno, això ho dic jo perquè perquè, bueno, perquè també hi han possibilitats per tant el nostre vot serà favorable Alguna intervenció per part del grup, senyora Gabriel Sí, suposo que el fet de que hi hagi avui una altra vegada la sala tan plena això feia temps que no es produïa veig que fa que els regidors de Convergència facin uns discursos que com a mínim em deixen absolutament parada Diu la regidora, en part arenes, que el conveni de... de bueno, el conveni, l'acord de, de solució pels veïns del barri de l'estació, va ser aprovat per la gran majoria de grups del plenari. M'agradaria saber qui, qui és el grup que no va aprovar el conveni, no? Ella diu gran majoria, com si no fóssim tots, i aquí queda la cosa, i si algú no té memòria, es pot pensar que algun d'aquests que no, que pinten menys perquè són un, o tal. No, no, perdoni sigui cautelosa i més amb aquest tema i una altra qüestió clar, fa referència a una reunió que sembla ser, doncs això, com si també els grups de l'oposició ens haguessin presentat la proposta de l'IPI dels veïns de l'estació i els haguessin dit, resoleu vosaltres miri, afortunadament la majoria de gent que hi ha en aquesta sala ens coneixen Potser millor que no ens haguéssim hagut de conèixer fins al punt que ho hem fet perquè la causa no ha sigut massa bona, però afortunadament ens coneixen. I afortunadament no el primer dia que venen el ple. Hi ja han vingut i moltíssimes vegades. I molts dies que l'ambient ha estat, no com avui, sinó molt crispat. I se'n recorden. Tenem aquesta sort, que se'n recorden. I per tant, si jo dic que la CUP aquell dia en aquella reunió va dir a nosaltres ja ens està bé, ja pot tirar endavant aquesta proposta de bonificació de l'IBI, s'ho creuran, perquè saben que no tinc per què mentir-los. Perquè no s'ha mentit mai. Vostè sí que menteix. Per què no diu que la CUP aquell dia vam dir? Per nosaltres la CUP això ja pot tirar endavant. I ho sap el Rodri, i ho sap el Ginés, i ho sap tota la gent amb qui hem parlat. Què vol dir? Vostès sí que no van obrir la boca. Entre altres coses, perquè la que que l'alcalde aquell dia ni hi era. I la regidora de Fernández va dir no, no, doncs sabeu què, ja en seguirem parlant. I vam dir, per nosaltres està tot parlat. Això per nosaltres ja pot tirar endavant. No cal que ens reunim més. La CUP ha donat la seva postura. Per què no explica vostè això? Què vol fer veure? Que s'ha arribat on s'ha arribat perquè hi ha uns que són molt bons i perquè els altres resulta que no sabem de què va el tema o què? Hi ha gent que sabem molt bé de què va el tema perquè més i més l'hem patit i de molt a prop. Imaginem alerta amb les paraules. La intervenció del grup socialista, senyor Manuel Vents. Mm, bueno, em sap greu pels veïns que estan aquí, perquè sembla més una pica baralla entre grups polítics que no pas per lo que estem votant, no? Evidentment que s'ha de votar que sí, votarem que sí, perquè ho ha dit el senyor Hinojosa, és un tema de solidaritat i seria un tema de desagravi, no? Vull dir, no tenim cap problema. Però mm, ja que estem dintre d'aquesta pica baralla de partits, doncs jo també feré la meva, aviam. Aquí sembla que ens dediquem més a dir el que vam dir en aquella reunió de treball o el que va dir aquella senyora o el que va dir allà perquè em ventarà aquí a mi em sembla que això no toca no? això no és el bar, no? vull dir que aquí hem de discutir de serioses coses i retreure coses que vam estar discutint en reunions de treball, eh, potser sí que caldrà el que està demanant fa molts dies la senyora Mireia Cortés per, per Esquerra Republicana de que fem unes actes perquè si ens anem retraient el que vam dir a les jornades de treball si ens anem retraient el que vam dir les comissions de seguiment les comissions d'informatives aquí la gent que està aquí davant em sembla que això no ho perquè no sé, ho deuen estranyar-se perquè com que no hi era no saben el que vam dir no? i ens sembla molt baix que estiguem amb aquesta picabaralla davant d'una situació problemàtica que han aconseguit solucionar després de molts anys els veïns de l'estació i aquí ens estem retraient coses només dic això llavors el tema que ens toca en aquest moment, en aquest punt que és votar i votar a favor doncs, de que el que té durant 20 anys no l'hagin de pagar els senyors i intervivos sí i intervivos intremuertos no o al revés, no? que no s'entén ningú simplement hem de dir que això suposa uns 20.000 euros a l'any i que és el que pot donar l'Ajuntament doncs, el temps que ha estat aquesta gent doncs, per aconseguir una vivenda digna ja està una intervenció per l'Esquerra Republicana Sí, evidentment que farem intervenció perquè benvinguts a tots que avui feia molts dies que no veiem la sala plena no? llestimosament ens hem conegut doncs, durant un procés molt llarg i costós i que hem treballat però bueno, avui podem, podem somriure ja eh, no? des del dia 13 de març fa quatre mesos que l'alcalde té aquest tema sobre la taula des del dia 13 de març abril, maig, juny, juliol fa quatre mesos i fa molts pocs dies i fa molts dies que el senyor Multor ja havia d'haver contestat aquesta instància del dia 13 de març, però encara no ho ha fet. Encara actualment nosaltres, a dia d'avui, no sabem quina és l'opinió de l'equip de govern, no la sabem. L'última vegada que ens van convocar, que no ens van convocar per aquest tema, sinó que ens van convocar per temes diferents, i entre ells hi van encabir aquest, Eh, els grups municipals de l'oposició vam coincidir en argumentar que la resposta depenia en primer terme de l'alcalde i del seu equip de govern, que són els qui governen i són els qui han de prendre decisions i són els que s'han de mullar i són els que han de marcar el criteri i són els que han de tirar sallent endavant. En aquesta reunió, com en moltes tantes d'altres, l'alcalde no hi era present i només hi havia tres regidors. Tres regidors de Ciu, que hi van assistir però que no hi van donar, no van donar resposta al tema i evidentment els regidors vam dir que primer contestessin ells que primer es decidissin ells que la nostra postura ja des del dia 13 de març ja l'havíem adoptat sense pensar-nos ni un moment. El grup municipal d'Esquerra no tenim cap complexa, ni tenim cap por, ni tenim cap problema per defensar el nostre criteri en qualsevol problemàtica que, eh, que afecti a Sallent. I avui es tracta justament de defensar aquesta proposta. I no patim perquè tenim els criteris clars, tant si haguéssim de votar una cosa com si n'haguéssim de votar una altra, perquè quan és necessari ens mullem i perquè obrem d'acord amb uns objectius fixats. Esquerra tenim la decisió presa des del primer dia que se'ns va lliurar aquesta instància, des del dia 13 de març que vam rebre aquesta instància. És una decisió política, però tot i sent una decisió política, és necessari que l'expedient que vostès han hagut de tramitar estigui ben tramitat i que estigui ben complet, perquè sent una decisió política hi ha d'haver alguna qüestió tècnica a darrere. Però en aquest expedient no hi consta cap documentació, ni una Només hi consta la instància que va presentar els veïns de Sant Bernat i el dictamen que ha llegit abans el senyor secretari No hi ha en absolut cap més paper Clar, amb l'escassa documentació que nosaltres hem rebut doncs hi ha tot un seguit de punts que s'han d'aclarir En primer lloc, on és l'informe d'intervenció? No hi és no sabem quants veïns són els afectats no sabem si algun veí ha pagat l'IBI o no ha pagat l'IBI quants veïns l'han pagat no sabem de quants diners estem parlant exactament perquè els càlculs no els hem de fer els regidors de l'oposició sinó que els han de fer l'equip de govern no sabem com afectarà el pressupost municipal en segon lloc, tampoc hi ha informe jurídic no n'hi ha cap d'informe jurídic i es necessita un informe jurídic favorable del secretari de la corporació perquè es pugui efectuar aquest acord. A més a més, si pensem en els veïns de la Plaça Sant Bernat, per què no ho fem també amb els veïns de Mossèn Potelles? I si pensem amb els veïns de Mossèn Potelles i amb els veïns de la Plaça Sant Bernat, què passarà també amb els veïns que encara estan a com a mala en els pisos? Tot això s'ha de tenir en compte i això no s'ha tingut en compte. I una altra pregunta que em faig o que ens fem al grup d'esquerra jurídica és tots els membres, tots els regidors que estem asseguts avui en aquesta cadira del plenari podem votar? Podem estar asseguts en aquest moment en aquesta cadira del plenari? Es pot emetre el vot o per grau de consanguinitat no es podria emetre? Ja ho veieu que han sorgit tot un seguit d'incògnites que no s'han tingut en compte, que l'equip de govern no les ha tingut en compte, perquè lo normal de sempre és que els expedients es portin d'aquesta manera, buits de contingut. El grup municipal d'Esquerra considerem que aquest punt no està ben informat i l'alcalde ha elevat aquest punt al ple sense els informes corresponents i no es pot votar sense els informes favorables de la interventora i del secretari de la corporació sense l'informe jurídic què hem de fer avui? podem votar o no podem votar? el nostre vot és favorable això ja us ho podeu imaginar però per responsabilitat deixaríem que l'alcalde decidís sobre aquest tema però sapigueu que el vot d'Esquerra és un vot favorable o que ens contestin a tot aquest seguit de qüestions que nosaltres hem plantejat damunt d'aquesta taula Senyora Arenas Bé sembla que la meva intervenció ha crispat molt a alguns components de, dels partits polítics a representació en aquest plenari, la meva voluntat no era aquesta sinó posada a manifest a un punt el posicionament de la CUP dues, dues vegades si no, si no recordo malament i així ens ho hem estat mentre ha durat els, els períodes d'intervenció ho hem recordat amb, amb el representant de la CUP s'ha posat aquest tema per intentar parlar-lo intentar consensuar intentar a veure quin és el posicionament perquè evidentment sempre s'ha demanat eh, doncs intentar consensuar tots els punts no només aquest que es puguin portar en el plenari si eh, és un punt que afecta pues, com en aquest cas el barri de l'estació eh, la CUP sí que va manifestar la primera intervenció i així es, eh, es recull ara aquí en el, perquè consti m'acte, doncs que el seu posicionament era clar i evident i així ens doncs, ho va manifestar i així ens ho, ho vam agrair aquesta claretat en, els seus, en la seva primera a la segona que és la que jo em refereixo, perquè és l última en la que ja teníem que decidir si es portava o no es portava en el Ple, aquest punt és en la que la senyora Anna Gabriel no hi era. Per això li que, eh, aquesta, de manera que menteixo,s doncs, que ho retiri, perquè el que estic manifestant i el que he manifestat és que moltes vegades eh, quan es, i en aquesta ocasió quan es va portar per segona vegada per intentar consensuar la nostra intenció no era que nosaltres teníem dubtes al respecte no volíem saber quin era el posicionament de la resta per nosaltres saber si el portaven com el portaven sinó simplement consensuar com tots els punts que s'han volgut consensuar per, per part del barri de l'estació sense que ens vulguem posar una medalla ni li vulguem treure medalles a ningú aquí no hi ha medalles aquí és un punt que s'ha de debatre que crec que tothom està d'acord en votar a favor aquest punt del plenari d'aquest punt al ple, manifestar la meva alegria doncs, perquè aquest punt per tothom es manifesti la voluntat d'aprovar en aquest plenari, però també manifestar doncs, que eh, ja que aquest posicionament que s'ha manifestat aquí també es podia haver dit en el moment en què es va voler doncs, intentar parlar sobre aquest tema i si es necessitaven en aquells moments, en aquests moments abans de portar un al Ple la petició per part d'alguns grups com per exemple ara l'Esquerra Republicana que en la seva intervenció demana informes demana eh, més documentació per poder aprovar aquest punt amb més seguretat i contundència era en aquell moment en el que nosaltres demanàvem quines eren les peticions o quina era la seguretat que necessitava cada un dels grups polítics o com a mínim consensuar postures per donar-li un vot més favorable i més contundent en aquest plenari aquesta ha sigut la meva manifestació. Qualsevol altra interpretació al respecte, eh, doncs demano perdó si s'ha m'han interpretat algunes de les meves paraules en, en, en aquest punt, i manifestar i acabar, i crec que m no vull contestar tampoc cap, cap manifestació més que es pugui donar al respecte de la meva intervenció, perquè jo crec que amb això ja ho he deixat bastant clar, però també manifestar que per què, per què que aquests veïns, doncs molt clar, perquè aquests veïns en el seu conveni, en el del 2005, van marxar pels defectes estructurals i en el conveni que s'ha signat fa poc també marxen pels efectes estructurals i per aquest motiu, igual que per l'altre hi havia la diferència de l'aportació de l'Ajuntament que en teníem que hagués sigut un greuge al no haver incorporat. Simplement eh, amb això doncs, acabo la meva intervenció respectar aquest punt i agrair novament que tothom estigui d'acord perquè això és en benefici per a aquestes persones que han patit massa. Gràcies. Una altra intervenció per part, per part de la CUP, senyora Gabriel. Si sí, ara ja estic una mica més tranquil·la. És veritat que abans mh, reconec que m'és barat. Demano disculpa si algú s'ha sentit ofès. Mh, jo li diria al senyor Manalbens que m'ha dit que això no és el VAR. Home, ja ho sé que no és el VAR. Jo el bar entre altres coses, vaig amb els meus amics i aquí no he triat amb qui venia, sinó que ho ha triat el municipi de Sallent. I diu que li sap greu que, que avui, que és un punt no?, positiu, que tots votarem a favor i tal, hi hagi picabaralles. I clar, jo em sap greu, que sembla més que sigui una, una picabaralla entre partits que no pas lo important. l'important, important ja sabem el que és el que passa que, clar, potser el senyor Manuel Vents la legislatura passada se la va i, clar, els que vam viure res comparat amb els que esteu en aquesta banda de la sala eh? però també els que vam viure des d'aquesta banda de la, de la sala, el conflicte de l'estació sincerament, a mi em, em surt a vegades una mica des de l'estómac per això demano disculpas si més barat però, però és veritat, és un tema amb el qual doncs, hem passat moltes hores molta crispació, molt patiment i per tant és normal que si se senten a dir alguns desajustos doncs saltis perquè et sap greu i perquè penses que no és just, no? Evidentment a la primera reunió i com ha reconegut la senyora Arenas la, la CUP ja es va manifestar i per tant a la segona reunió ja no, no hi érem perquè no calia perquè la nostra postura estava clara. Espero que s'hagi entès i espero que s'hagi entès també que no volem eh, semblar eh, de baixesa perquè perquè mantenim aquestes discussions però a mi em sembla important eh, doncs ser fidels a la veritat i en aquest cas doncs amb la intervenció es podria interpretar i que sí, que al final ens felicitem de que al final tot sorti bé eh, que és important. gràcies Bona intervenció senyor Manuel Véns sí, Bé, bueno, com que la senyora ens ha reiterat el tema de la segona reunió i ha demanat disculpes a la senyora de la CUP perquè no hi era aviam, la segona reunió com ja ha dit molt bé el senyor Hinojosa i era una reunió que va ser un punt afegit, em sembla. I llavors aquest punt afegit ens va dir, bueno, cosa sembla el tema de l'estació? I llavors a partir d'aquí, ja que hem de parlar, doncs parlem clar, doncs ningú es va presentar, ningú va dir res, va dir, bueno, no sé, no sé, com ho teniu vosaltres? I ens vam començar a esbarallar un altre cop i vam començar a discutir i al final vam marxar d'allà que no sabien ningú què volia fer. Quan tots, pel que veig, volien fer el mateix, no? Que era aprovar aquesta proposta que hi ha avui sobre la taula no? però simplement ningú es va manifestar perquè si no es va manifestar cap equip cap partit de l'oposició però tampoc es va manifestar el partit que està manant, que és el que governa i que és qui ha de liderar i portar l'iniciativa com ha dit el senyor Najosa. crec que potser al final algú es va manifestar però quan ja havíem acabat la reunió eh? quan, però primer no es va posar sobre la taula el que volia fer l'equip de govern i el que vam fer els altres és veure bien, es presenta, esperar, i mirar quina proposta volia fer l'equip de govern que després de la picabaralla normal podem dir, de discussió que hi ha no, en aquest ajuntament doncs potser al final la senyora Ampar doncs va dir no, no, és que nosaltres estem d'acord i va dir, home, és doncs fantàstic si ho va dir, que tampoc estic molt clar llavors és el que dic, com que ja ens estem remitint sempre a discussions que hem tingut amb comissions de treball o en comissions llavors potser sí que hauríem de recordar o firmar o dir, gravar aviam què diem perquè és clar jo no pensava que havíem d'arribar que fins aquí no? primer el senyor Hinojosa que ens hi vam informar en un dia que vam tenir una reunió amb l'equip eh, directiu de l'escola de música i ens vam dir que no hi havia doncs, hostia, bueno, vale, molt bé que va amenaçar que si no firmà si aquesta no la feien fixa que ella plegava hostia, vale? i vostè que esclar vam fer una reunió i ningú va dir res i no veu dir res de res, de res, de res vale, vale, molt bé doncs llavors jo també en aquests moments estic demanant que hi hagi un secretari i que prengui acte de totes les reunions una intervenció preparada d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, bé, ens estem desviant del tema perquè justament eh, el que importa és aprovar aquest punt. Eh, però sí que és una llàstima, però em tornaré a desviar del tema, després ja tornarem al punt. Perquè sembla mentida de que sempre tota, el, tota la càrrega ens va i tota la pressió va sobre l'oposició, i això no pot ser. I tal com, va, tal com ha dit el senyor Manuel Vents, el dia... Jo no hi entraria, eh, no hi entraria eh, això, perquè ho trobo una xorrada, però de les més immenses, però ja que ens hem posat a aclarir-ho, ho acabarem d'aclarir del tot. Doncs en aquest dia, justament, no es tractava de parlar d'aquest tema, es tractava, no recordo el tema que, que ens va portar aquell dia, eh, i a la reunió hi havia el senyor Quadros, hi havia la senyora Fernández i la senyora Arenas, i, com últim, i quan ja marxàvem més dir, no, no, tenim un altre punt, que tampoc recordo quin era, i aquest... Eh? dos punts més afegits que no sab... i van dir, ens volem saber la vostra opinió nosaltres dir, i nosaltres la vostra la seva no la vam saber mai la resposta de la senyora Arenas va ser aixecar-se de la taula enfadada i marxar i no va tornar més i no ens va tornar resposta i encara ara -intueixo, intueixo o intuïm que Convergència votarà a favor perquè encara no la sabem, perquè no ens la va dir la resposta intuïm que Convergència hi votarà a favor afortunadament, i ja era hora i ens tornem a posar cap al tema que és el que avui ens incombeix ja no entrarem més amb en aquestes qüestions que fan vergonya torno a insistir, tornem a insistir al grup municipal d'Esquerra què passa amb els veïns de Mossèn Potelles i què passa què passarà amb els veïns que actualment estan a com a mala poal tothom qui està aquí aquesta taula pot votar i evidentment ja que, ja que el senyor Manel Vents ho ha tret d'aquí aquesta taula també reivindico i que consti en acte que es prengui acte de les comissions informatives i de tot això que estem fent perquè jo com a representant d'esquerra com a portaveu d'esquerra ho he dit infinitat de vegades perquè com diuen en castellà donde digo digo digo Diego ja ho he dit moltes vegades això i continua sent donde digo digo digo Diego i ja n'hi ha prou i per tant, i com que en l'última reunió informativa hi va haver un altre problema i tornar a reivindicar les actes que no se'ns estan eh, recollint torno a reivindicar aquestes actes i que consti en acte Acabat? Senyora Nenes Sí, eh, no penso contestar perquè crec que no s'ho mereixen vostès. O sigui que eh, torno a reiterar el meu agraïment de, i l'agraïment a tots els grups de l'oposició, inclús els meus companys de, de l'equip de govern, que es pugui votar a favor d'aquest punt i per aclariment a la senyora Mireia Cortés, el, no és qüestió dels de Botelles, dels de Bernat, dels d'actuals, sinó és qüestió dels veïns que estaven i que van signar en el conveni del 2005 en els pisos com a Malapual, els que continuen a com a Malapual i els veïns del barri de l'Estació. O sigui, que amb això crec que queda bastant aclarit. Un moment, si us plau, això no queda clarit, perquè això ha de constar en una documentació i això no queda clarit i en aquesta instància que és l'únic document que consta en l'expedient, no sé si està parlant de tots s'està parlant de tots i si no vol entendre així ja li tornem a dir s'està parlant de tots els veïns del barri de l'estació ja s'ha aclarit bé, debatut suficientment eh, procediríem a la votació vots a favor pots en contra cap abstenció queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia que és ratificació de la proposta del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat d'anomenament d'un nou membre del Consell de Medi Ambient en representació de l'Associació de Veïns del Sant Víctor Claret en substitució de l'anterior senyor secretari Sí, esta de extracta es de la sustitución de un nombre del consejo municipal de, del medio ambiente por eh, que ya sea ya a propuesta del, del mismo consejo de medio ambiente y, y por lo tanto la cosa sería el nomena, no el nomenamiento del señor yotara de ellas Calveras com a membre vocal del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat en representació de la segona de San Claré de Sant Víctor Claret en substitució de l'anterior representante la senyora Aurora Morat Senyora Arenas Bona nit bueno, és simplement eh, la ratificació pel ple del que es va adoptar en el Consell de Medi Ambient que es realitza cada dos mesos i en aquest últim Consell que es va es va fer l'enguany, eh, es va portar el, com a representant de l'associació de veïns de Sant Víctor, Claret, eh, amb, amb, anteriorment era la senyora Aurora Morato, i el canvi de, del senyor Josep Tarradelles i Calveres, en representació d'aquesta associació, amb anterioritat era la senyora Aurora Morato, i allà es va aprovar per unanimitat sense cap i doncs, portar-ho al ple per la seva ratificació perquè el ple és el que decideix en multincritèria en aquest aspecte Gràcies Alguna intervenció per part d'iniciativa, per part de la CUP per part del Grup Socialista, per part d'Esquerra Procediríem a votació, vots a favor En contra de cada queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia que és proposta d'aprovació inicial dels estatuts del Consell Municipal d'Esports Senyor secretari Ates que es va necesario procedir a la aprobación de los estatutos que regularán el Consell municipal del Sport que será el órgan a través del cual las diferentes entidades y el tesit esportivo podrán hacer las demás aportaciones propuestas sumens y demandas desde el mar institucional para millorar la promoción del sport a partir de las contribuciones de todos las agents que informan par y que están implicadas en aquest. ...y en función de las necesidades reales que tenés allí y la capacidad del seu potencial humano y material. Vist el artículo 4 de la ley, sed butantasí, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local... ...según el cual corresponde a los municipios de la esfera de las mismas competencias la potestad reglamentaria y autoorganización. Vist el informe de Secretaría, por pues todo es la Comisión Informativa de Atención a las Personas... ...proposa al PLE la adopción de las següentes acuerdos. Aprobar inicialmente los estatutos que regularán el Consejo Municipal de Esports. Sometre el documento de información pública, mitjanzan anunci, que se ha de publicar al objetivo oficial de la provincia, al diario oficial de la Generalitat de Cataluña y a un de de comunicación escrita diaria y en el taller de anuncios de la corporación por el termini de 30 días para la formulación de reclamaciones y alegaciones. Si un cot transcurre que es termine, no se han presentado alegaciones o reclamaciones, l'acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu sense necessitat d'adopció d'acords exprés. i els estatuts entraran en vigor un cop es publiqui el test integral al objectiu oficial de la província i ja hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst en l'article 65.2 de la llei 7.985 de 3 d'abril reguladora de les bases de règim local. Senyor Soldani... En aquest, en aquest punt d'hora del dia que com, com recordareu el, el vam deixar sobre la taula en l'anterior plenari per tal de poder-nos reunir i poder millorar els estatuts que portaven en aprovació en l'anterior plenari aquesta reunió es va, es va produir i s'han eh, aportat un seguit, un seguit de millores que clarifiquen i que deixen doncs, eh, més clar el, el reglament dels, del, perdó, dels duts del Consell Municipal d'Esports aquestes, aquestes millores han estat doncs, afegir alguns punts com per exemple que el mateix Consell avalui les, els programes en que, que es faran durant, durant l'any es, eh, es potencia la, la visió de que sigui el conjunt de la població de Sallent els, els que participin i els que doncs, eh, es facin la promoció esportiva al igual que s'introdueix un representant de l'Ordre Territorial de Participació de Cabrianes en els òrgans del, del, del Consell Municipal d'Esports i el, es deixa clara que hi ha d'haver ha la presència del regidor d'Educació i d'Esports en, en, en el Consell Municipal d'Esports perquè estava inicialment com a delegat de, de l'alcalde i es, deixa, doncs, es posa de forma, de forma clara i que tenen dret a vot a, a vot i a paraula tots les persones que són membres del, del Consell Municipal d'Esports excepte els tècnics municipals que són per la seva funció estrictament tècnica aquestes han sigut a, a grans trets les millores que s'han introduït en aquests estudis que com vam comentar ja en el ple anterior són estudis molt bàsics estudis molt, molt simples per poder doncs, donar contingut i forma jurídica a un òrgan que ja també en aquests moments està, està funcionant i que doncs per fet tingui l'estructura doncs, per poder-lo convocar i que funcions doncs, de la forma, de forma adequada. Esperem el vot favorable de la, de la resta de grups gràcies. una intervenció al grup d'iniciative, senyor No Sí, dos o tres puntualitzacions. Una la primera aclarir, és cert que sembla que, que hem, hem de parlar, hem de, de proposar coses perquè a vegades això segons quines coses crea confusió la població. Com que tampoc tenim molts mitjans de comunicació a l'Ajuntament i l'únic mitjà que hi ha de comunicació és el ple, doncs a vegades hem d'aclarir coses perquè si no sortim perjudicats o perjudicats eh, els grups municipals i a vegades certes persones. Quan es va, ara ja tenim aquí els estatuts de del Consell Municipal d'Esport els portem a aprovar imagino que els aprovarem perquè ja hem participat en la seva redacció però s'ha d'aclarir que, cuidado cuidadín, cuidadín perquè resulta que en l'anterior ple van venir els estatuts i els van deixar sobre la taula perquè pensaven que era coherent era coherent perquè el que no es podia fer és portar el sextatut sinó haver, haver fet una, una mínima discussió entre els grups polítics és allò que diem del consens que deia l'ampar, que s'ha de buscar el consens i no es podia portar aquí i, i aprovar-ho perquè tenien coses que opinar tenien de buscar com a mínim el consens i més en un reglament un sextatut què ha passat? que resulta que com que no sé què passa amb això de l'esport sembla que la gent d'esquerres o la gent de l'oposició no, no ens interessi l'esport de seguida monta el pollo perquè ja jo a mi m'havien arribat a dir ah, ja no proveu els estatuts de, del Consell Municipal d'Esport no esteu d'acord amb l'esport cuidado, que no es confongui la gent aquí el que vam dir és que es quedés a sobre la taula, no és que no els volíem aprovar per tant tornant al, a la dita del proverbio xinès l'ambigüedat rige l'universo i l'universo converge, doncs pues ja han tornat a venir aquí els estatuts i en totes amb aquesta ambigüedat segurament que coincidirin que els hem d'aprovar bé, dit això, potser m'estic enrotllant massa eh, també volia dir que, que es van fer les aportacions corresponents, cada grup podrà dir les seves aportacions, i jo vaig fer una puntualització que a mi em sembla que no estaria malament mm, hi ha la casualitat que potser la majoria d'esportistes juguen més a futbol jo vaig fer una puntualització i és que en, el, en els consens i en els socres de representació a nivell municipal estiguéssim representat diguéssim, la qüestió de la dona o sigui, perquè sempre hi ha una mica la tendència que els esports més majoritaris pot ser el futbol i tal i, i el llenguatge dels estatuts és una petita puntualització diu el president, diu el secretari diu el regidor d'esports riu el representant de cada escola el tècnic eh, tal. jo crec que no podem generalitzar tot però també hauria de dir el secretari o la secretària el tècnic o la tècnica i utilitzar una mica i la igualtat aquest, aquesta del llenguatge. dit això, doncs nosaltres després del procés que s'ha portat doncs aprovarem els estatuts de, del Consell Municipal d'Esports Alguna intervenció per part de la CUP per part del grup socialista, el senyor Manel Bens sí, Bé, bueno, la meva intervenció va una mica amb la línia del senyor Hinojosa d'Iniciativa per Catalunya Verde no? Uh, aviam, ja, no costava tant doncs fer una sessió de treball, reunint-se fer les aportacions que van fer tots els grups de fet el Consell Municipal d'Esports bueno, els estatuts queden molt poc modificats han modificat certes coses, jo crec que s'ha millorat el que s'ha entrat s'ha millorat no costava, no costava res el que no entenc és perquè es presenten les coses sense ni fer una mínima sessió de treball vull dir, a mi si no s'ho hem enllestit fàcil no? llavors també amb la mateixa línia que tenia el senyor dir el que no pot ser és que el que vam fer l'últim cop va ser deixar-lo sobre la taula per poder-hi treballar el que no pot ser és que ens vinguin la pressió de la gent del carrer i ens diguin aviam per què no aprovem el Consell Municipal d'Esports l'oposició i que haig de dir no, no és, que no, és que no el vam aprovar el vam deixar sobre la taula, no és lo mateix i si el vam deixar sobre la taula és perquè volíem participar d'aquest Consell Municipal d'Esports i doncs això ho hagis d'explicar un, i dos i tres cops doncs jo no sé qui és o com es interpreten o com es comuniquen les coses a la gent que està dintre d'aquest mateix Consell Municipal d'Esports perquè interpretin que els hi hem, no hem volgut aprovar un Consell Municipal d'Esports i perquè ens demani per perquè no estem d'acord, no? Diuen, cuidado, jo crec que les coses s'han de comunicar bé no hem de dir les coses perquè ens intercedim-les de segons quina manera, no pot ser això i si a ell ha arribat, a mi m'ha arribat, pot ser que ha arribat a tothom llavors simplement és per això, evidentment nosaltres votarem a favor d'aquest Consell Municipal d'Esports perquè creiem que té uns estatuts que poden funcionar i són funcionables i perquè també hem vist gràcies a, a que no hem aprovat el Consell Municipal d'Esports, els estatuts doncs que hi ha moltes ganes de tirar-lo endavant per a una sèrie de gent i que nosaltres ens en alegrem i, i endavant Bona intervenció per part de d'Esquerra Republicana sí. Sí, -Sala. sí Hola, bona nit En el del mes passat des d'Esquerra es va fer la proposta que es deixessin damunt la taula aquests estatuts perquè vem opinar que els volíem parlar i consensuar i poder discutir i poder fer les aportacions. No? A veure, hem participat a la sessió que va haver de treball i la valorem positivament, el fet que hi vam fer aportacions, aquestes aportacions han estat incorporades a dins d'aquests estatuts i per tant doncs, creiem doncs, que és la manera de com s'han de fer les coses de primer prèviament parlar-les per després poder-les aprovar no? des del nostre grup doncs donarem el nostre vot favorable a que s'aprovin aquests estatuts Senyor Soldani Sí Eh... Uh... Bé, primer de tot, diguem-ne, em sembla que l'últim ple va quedar, va quedar molt clar pel, pels presents i el, pels assistents o la gent que va sentir que deixàvem el punt sobre la taula que aquesta va ser la posició que hem venir a tots plegats. Ara, clar, les interpretacions o la gent diu o aquestes frases és eh, complicat de, de, de fer arribar, i, vull dir, la, em sembla que va ser, va ser molt clar que quedava sobre la taula, que ningú no havia votat ni a favor ni en contra i que, per tant, se n'havia de parlar. No... En semblant, almenys per part de, de l'equip de govern tampoc no ha sigut un tema, diguem-ne, ni que no n'hagi parlat molt, ni hi ha hagut cap reunió de la Concepcional d'Esports o de la gent de l'esport per poder parlar sobre aquest tema, sinó simplement amb el, amb el tècnic es va comentar que estava sobre la taula i que en parlaríem properament vull dir, aquesta és la, la cosa que hi ha hagut la, la reunió que s'ha es, que fet no la valorem molt positivament i és cert, diguem-ne, que s'hagués hagut de fer doncs anteriorment ja al, a portar-ho a l'últim ple i que això ens ha permès doncs, poder poder-ho millorar i que aquesta va donar trimestuts diguem-ne que creiem que estan millors del que ho estaven en, en l'anterior ple el tema, de, el tema de la dona que comentava el senyor, senyor Hinojosa, es va comentar també en aquesta reunió, i l'esport femení o la dona ja, ja està diguem representada perquè les associacions n'hi han que també tenen dones i tenen eh, seccions i equips femenins que, que hi fan i que ja betllen ja per ells, per tant, diguem-ne ja, ja estan representades i doncs, creiem doncs, que tampoc no s'havia de fer una cosa específica per a la dona i així vam quedar d'acord. I del i el llenguatge sexista per eh, Considerem que normalment els escrits, el fet de posar el masculí i el femení en totes les paraules entorpeix molt també el, la lectura i hi ha doncs, diferents dictàmens també de comissions lingüístiques que reconeixen el masculí com a genèric, tot i que s'ha de buscar i fomentar que hi haguin paraules genèriques que no, que no impliquin cap dels dos sexes per poder-ho fer i, de, i que això és una cosa que hem d'anar-ho procurant procurant tots plegats. Uh, ben general, diguem-ne, jo crec que estem d'estar contents perquè al final ha sortit, ha sortit molt millor, diguem-ne, que ho havíem votat l'últim ple i que les aportacions han anat bé i agraïm la, la participació dels grups polítics per, uh, per poder-ho tirar endavant i les aportacions que han fet la reunió. Gràcies. Alguna intervenció més? No? Per part d'esquerra? Tampoc procediríem a la votació. Vots Vots a favor? Doncs en contra, cap abstenció queda aprovat per unanimitat i passem al segon punt de l'hora del dia, que és proposta de resolució presentada pels usos municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, PSC, Iniciativa per Catalunya i CUP, per revocar l'acord de delegació de competències del ple a la Junta de Govern Local.